nyomlapot kiállnak, Bányai hogy a Kolondzia Gáborról itt a stúdióban. Tulajdonképpen a két héttel ezelőtt megkezdett beszélgetést folytatjuk, mondhatjuk azt, hogy városrombolás kettő 2 a műsornak a címe, Király utca 40, ez a hogy mondjam, ő a állatorvosi ez az épület, és valószínűleg még Gelle János is be fog kapcsolódni, ő most ott van a helyszínen, egy tüntetés folyik továbbra is, a Király utcában 7 órakor kezdődött, úgyhogy ha időben ö, elszabadul, bejön, el fogja mondani, hogy mi történt. Igen, valóban ez az épület a városombolás állátorvosilóval, általában várospolitika állátorvosilóval, szinte egymagában mutatja meg az összes problémáját a városvezetésnek, a közigatási rendszernek, és egyáltalában a városvezetők hozzáállásának, meg annak a folyamatnak, amelynek a révén a szemünk láttára rombolják le az Budapestet. Tehát Ö, többször ugye beszéltünk erről ö, elméleti szinten most itt van egy valóságos konkrét történet, a 1940, ami ö, turvalevőleg ö, amikor a Óvás Egyesület meg a Élőlánc Magyarországért ö, tiltakoztak és ö, a ügyészséghez fordultak akkor a ház még gyakorlatilag állt tetejével együtt és ö, a kerületi vedetésnek a arroganciájára és cinizmulására jellemző, hogy mind a mellett, hogy a folyamatos tiltakozás volt, és olyan személyiségek, mint a főpolgármester, a, a kulturális miniszter és számos ö, ö, híresebb ö, személyiség nem is szóba civilekről, folyamatosan tétakoztak és kérték a polgármestert, hogy állítsa legalább arra az időre a bontást, amíg el nem dől, hogy ez jogosult elvégezni a kerület, vagy nem jogosult, ők a füldök botját nem mozgatták egészen addig, amíg egy hivatalos papírt nem kaptak, amíg kötelezte már őket az ügyészségtől a bontások leállítására. Ekkor is még megjátszották azt a játékot, hogy ugye a papír a bontás engedélyező hetedik kerülethez ment, de a épület maga hatodik kerületben van, ez azért van így, mert ugye egy kerület nem engedélyezheti a saját terület a saját uh, a projektjét, uh, ezért aztán a szomszéd kerületet jelölték erre ki. Egy napig tartott még a, a, a levél átment, a Bahalozatéről, a, a Hunyadi térre, ahol a hatos villamos a főszába negyed át lehet menni, de még gyalog is a kirakatokat nézegetve, és nem tudott tovább fél órán az átjutás, egy napig tartott még a, a levél átment, és uh, közben per természetesen a házat folyamatosan bontották a saját szemünk láttára. Tehát e, valóban ez a kerületi vezetésnek meg a e, beruházott tőkének hallatlan arroganciáját e, mutatja, hogy e, itt valóban más eszközökkel, e, mint e, kötelező jellegű e, közhatalmi beavatkozásokkal nem lehet operálni, és még ezek sem mindig védik meg az épületeket. Tehát magyarán még a jobb biztonság e, sem e, mondható, hogy minden alkalommal fönnállna. Én most felolvasnám azt a felhívást, amit ezek a szervezetek még február 12-én, amikor a ház még épségben át megfogalmaztak, hogy mivel indult az az egész. Azzal indul, hogy ha 2006-ban a Király utcában le lehet bontani egy hígy József tervezte házat, akkor Budapesten egyetlen épület sincs többé biztonságban. Az utóbbi időben felgyorsult Budapest építészeti örökségenek pusztítása. Nem csak értékes épületek, hanem történelmi városrészek is veszélybe kerültek. A király utcában, a klasszicista Pest főutcáján újabb épületet a Híd József által 1944 ben tervezett 40. számú házat fenyegíti lebontás. A mellette lévő házat a Vasvalipál utcában januárban lerombolták a híd féle sarokházra, az érvényes jogi szabályozást súlyosan megsétve adta ki a bontási engedélyt, a bontásairól elhíresült hetedik kerületi jegyzője. A házból minden értékesíthető anyagot elhoztak. <gül> Helyére a műemléki jelentőségű terület alcolatától, egy idegen épület felhúzását tervezik. Csak közbevetőleg egy 8 méteres házat akarnak odaépíteni, ami a kifejezésé, bocsánat, 12-1 tudszat, szóval mostanában uh -huh. amik épülnek. Tehát se, te, semmi olyan nincs, ami az épület... a te mondhatod, a város... hogy ez egy méltó csere. Mert ugye Lehetne azt mondani, hogy ez nagyon rossz volt, de helyette egy méltó épületet Igen. építünk, ami azért egy ugyanolyan kis ékszel lesz, mint amilyen ez volt. Hát, ha olyan lenne, bár, uh -huh. bár úgy lenne, akkor nem kéne ennyire félteni régi épületeinket, uh -huh. de sajnos nem így van. Néhány kivétel van, csak sajnos ezükben. Akkor folytatva, tiltakozunk a folyamatos városrombolás ellen, követeljük, hogy a világörösség védőzójanájának részét képező történelmi zsidónagyedben a hatóságok tartsák be az UNESCO és a magyar jogszabályok előírásait. Hárítsák el annak veszélyét, hogy a sorozatos hatósági mulasztása következtében előálló értékvesztés miatt a várostész kizárják a világörökségi cím viselésének jogából. Követeljük, hogy a Király utca e, képét meghatározó épület maradjon meg továbbra is az épített örökségünk részének. Budapest 2006. február 12. Óvás Egyesület és Élőlánc Magyarországért. A felhíváshoz atlakozókat is felolvasom. Budapesti Városvédő Egyesület Budapest Világorösségére Alapítvány pró-Budapest világörösségi összefogás védellet kritikál messz és a Zöld Demokraták Szövetsége és itt a reklám helye várjuk további egyetét szervezete csatlakozását. Eddig tehát a felhívás és tulajdonképpen az ember ha a ügynek a negatívumait próbálja elősorolni, hát a bőséges zavarában van. Hogy honnan is kezdjem? Talán kezdjük mondjuk a világörösség területe, mint olyannal. De büszkék vagyunk arra, hogy Budapestnek az értéke, legértékesebb területe, világörösség részének nyilvánította az UNESCO. Ez egy nemzetközi szintű elismerése Budapest értékeinek, tehát a nemzetközi szinten fontosnak tartják és értékesen tartják Budapest hagyományos, alapvetően eglektikus városképét. Erre már több szó volt egyébként szó. Na most tudnunk való, hogy a világörösségi cím az egy rang. De formális kötelezéssel nem jár. Tehát nem, ö, önmagában, mint kiderült egyébként a Budai Al-Sorakparc ügyében derült keresőként a számomra, önmagában nem védi meg a létesítményeinket, hanem a létesítményeket ezen felül még műemléki védelem alá kell helyezni, vagy legalábbis minimum helyi védelem alá kellene helyezni ahhoz, hogy megállítsuk a bontók kezét. Na most, ezt meg is tette egyébként a kultúrás örökségvédelmi Hivatal, tehát műemlék jelentőségé területén nyilvánította a Andrássy út környékét, amikor a UNESCO e, a, elfogadta azt, hogy kiterjesszék a világörösség területét az Andrássy útra, ami szintén egy világcsoda, egyébként azt kell mondjam, és legalább ott e, senki nem tud eszébe bontani. De már mögötte egy utcával már bont... Montanak, és ez az a bizonyos helyzet, amit szoktam mondani, hogy kulissza. Tehát aludásul kulisszává válik, és mögött ilyen acél, üveg, beton, kockák és tetraéderek meg egyedek fognak magasodni, teljesen elvesz, elvész a, a városnak a jellege és az értékei. És én akkor nem jön azért számításba, hogy egy ilyen léptékű terület, elrendezésű helyen, ahol kicsi utcák vannak. Tehát úgy a léptéket, hogy Keskeny utca, viszonylag alacsony házak, tehát három-négy emeletes házak. Oda emelni egy nyolc emeletest, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy részben olyan forgalmat generál, ami, ami ott soha nem volt, tehát ezt nem fogja elbírni. Részben meg hát egy ilyen ö, sötét, ö, hogy mondjam, ilyen szakadékká fogja tenni ezeket az utcákat. Tehát ezek az épületek ilyen közel egymáshoz, ezek, ezek ö, borzasztóan néznek ki. Az igazság, hogy New Yorkban ott sokkal szélesebbek az utak, de mivel nagyon magas épületek vannak, az is borzalmas. Tehát azok alatt sétálni, az kellemetlen. Igen, a helyzet ennél is rosszabb, pontosan így van egyébként, de ennél is rosszabb. Például a konkrét esetben is természetesen, időzőjelre mondom, még a akarják megsúlyosítani ezt az épületet. Valami 99 lakásos épülettől van egyébként szó, szóval nem Piskóta és a hozzatartozó gépkocsi beállókkal természetesen. Na most, a probléma alapja az, hogy... Ezek az utcák még a 19. században lettek tervezve, sőt, némelyik nem is lett tervezve, hanem ö, egyszerűen szervesen jött létre. Tehát ott volt egy utca, és létrejött. Ezek abban a legértékesebb negyedéi negyedei Budapestnek, uh -huh. ahol még ilyen szervesen létrejött utcahálózat van, mert ezek még tartalmazzák magukba azt a játékosságot, azt a festőiséget, amit már egy, egy tervezett uh -huh. utca nem tud produkálni. Hát némelyiket, önképpen inkább szinte Sikátor. És a gond alapvetően keskenyek. ott van, hogy ezek ugye abban az időben, hát lovaskocsira a forgalomra lehettek méretezben, nem is lehettek másra, ugye? És egész egyszerűen nem alkalmasak egy megnövelkedett forgalomnak mm -hmm. a levezetésére, tehát nem további terheléssel, tovább kell terhelni ezeket a területeket, hanem éppenséggel ö, szellősebbé kellene tenni. Tehát ha komolyan vennénk azt a szót a rehabilitáció, ami sajnos nem veszünk komolyan. Mindenha szanálásra vettük annak idején komolyan, ami egészséges, egy tevést cserent és bontást csináltunk belőle. A revitalizáció ugyanezt, az újjáeresztés cserent szintén. Ennek a ilyen szó mentén bontották le a régi új lakot. Most a rehabilitációt volna tartunk és ugyanazt csinálják. Csak ebben most egyenként. Uh -huh. Ez a különbség. E és nem robbantanak, hanem sárkánya dolgoznak. Na ennyi. De a, a, a, alapvető gond, ha komolyan vennénk, az szót a rehabilitáció, ez azt jelentené, hogy egyrészt korszerűsítjük a, a lakásokat, ezt természetesen meg kell tenni, hát szabakonyhás e, komfort nélkül lakásokban ki akarma már élni. A másik pedig, hogy valóban a belső udvar körüli e, épület szárnyakat érdemes lenne ritkítani. Tehát ott valóban e, helyenként a korábbi spekuláció miatt, mert nem csak most van spekuláció, régebben is volt, csak a, hát az ongal, tudnám, a kettő kötő különbséget uh -huh. De de lényeg az, hogy lehetne e, ezeket, és ezt már nem most találtuk ki, nem e, most találtuk fel a spanyol vihaszt, ezeket a belső épület szájnakat helyenként kibontva, az utcaképet megtartva természetesen, e, több napfény beengedve, éppenséggel enyhíteni kéne arra azt a nyomást, uh -huh. ami erre a városrészre e, e, e, zúdul. Nem is szóval arról, hogy annak idején 50-es, 60-as években rengeteg lakást ugye, megosztotta kétfelé helyeket egyébként három is, társbéletek minden volt. Na most ezeket új, újból nagy, elegáns és képen, értékes lakásokat lehetne kialakítani ezekbe. És például pénzes emberek. vagy, vagy persze is, is lehetne ilyen helyen vissza, Tehát nem tudom elképzelni, hogy ezt ne lehetne így megcsinálni és ebben ne lenne még üzlet is. Plusz gondolom egy csomó, például ez egy Budapestnek. Hát maga az üzleti élet tehát boltok, vendéglők, stb. oda vonzhatók lennének, ami feszem mondjuk, ha csupa 85 es épett volna, akkor megint olyan zsúfoltság forgalom lenne, hogy igazából az emberek csak átrohannak ezeken az utcákon, az elviseletetlen zajban, és bemenekülnek valahova, de senki nem fogt vásárolni, hogy valami, mert hát esetférne a forgalom. Igen, ez a másik dolog, hogy ha rehabilitálnánk és ezzel újrajesztenénk a belső nagyedeket, ezzel talán megakadályoznánk, és talán meg is tudnánk fordítani azt a mostani folyamatot, hogy kiürül a város belső, város, belső, belső része kiürülnek. Ugyanis az emberek már a bevásaló központokba vásárolnak, és egymás után zárnak be, üzletek olyan helyeken elképesztő módon mi Rákolcét, és Kosotors utca, ami nem is olyan régen még a város fő bevásárl utcája volt. A legétékesebb felületek voltak ezen a helyen. És, és egész egyszerűen egy után zárták be, tehát hogy meg kell kongatni vésszalongokat, hogy a utolsó időket éljük, azt kell mondjam. Most tulajdonképpen azért itt van egy olyan kérdés, ami hát én úgy érzem, hogy nem sok köze van az esztétikához, meg a, ahhoz, hogy építészetileg az ott mi, hogy Budapesten nem ez az egyetlen terület, most mondod a Kossuth-Lajos utcát, a Rákóczi út, a nagykörút. Körút, A legfontosabb utcáink hát, mit ne mondjak, szóval a, a, lassan a harmadik világ, de még ott sem, mert ott legalább tele van kis üzletekkel, megy, vagy bazárokkal. Ugye Delhi-be elmegy valaki, hát ott azért iszonyatos mennyiségű üzlet van, és magas bérleti díjat is fizetnek egyébként a New York-ival veletekedő bérleti díjak vannak a, a delhi bazárba, De az épületek azok nem annyira jó, úgyhogy az kicsit kezd Budapest is, ahhoz az enyhén, bombadölt dolog ez hát ez mégiscsak india. Na, amit akarok mondani, hogy ö, én úgy érzem, hogy ennek valamilyen személyes, hatalmi torzsalkodás, hogy valami állhat a mögő, nem, hogy mondjam, nincs szellem, vagy erő, vagy kéz, ami ebben a városban érvényesíteni az akaratát. Hát igen, ezt teljesen aláírom. Tehát ugye vannak színes szagos kiadványok, amikor a programot vettem éppen elő. Van városanállási terv, van mindenféle szak értői anyag, de valójában ezek mellett azt kell mondjam, hogy valódi várospolitika nincs. Mert ha lenne, ugye nem ezeken múlik, hogy milyen színes szolgos anyagok vannak, hanem mi érvényesül valóságban. Ha valóságban lenne egy nagyon határozott elképzelés és hozzáhatározott eszközrendszer, akkor beszélhetnénk várospolitikára. Most jelenleg a Lassé idejét éljük, az azt jelenti, hogy lovakozik a gyeplőt, és amerre menni akarnak, arra mennek. Tehát az események zajlanak arra, amire a sodrás viszi ő. Mm -hmm. gyakorlatilag, és egy picit időnként beavatkozunk, és a legkeményebb, a legnagyobb bajba lévő területeken esetleg valamit teszünk mégis. De akkor nem diszonás, például, hogy mondjuk a Király utca 40-nel kapcsolatban mondjuk Demszki Gábor felemeli a szavát. Egy, nekem tudom, hogy nem, hogy mondjam, nem ő ott a polgármester azon a területen, de hát azért ö, valami itt nem stimmel. A Budapest most... arculata ilyen értelemben, az, az nem lehet egy polgármesternek az egyéni döntése. Valóban így van, ö, hát mondjuk ilyenkor. Ö, Igaz, hogy tüntetett a gödrök, vagy micsodák a kátyuk miatt is. Látnám, ja. nagyon A választási kampányban <gül> nem kell csodálkozni semmin. Egyébként e, szoktak is ezt emelegetni. De ez hogy Hogy rossz az ön önkormányzati rendszer, mert hogy sehol a világon egyébként nincs ilyen, hogy egymással párhuzamosan két önkormányzat legyen, ugyanannak a területnek a gazdája. E, tehát ha valami e, területnek két ura van, lást például 1500-as évek elején, amik a kettős királyság volt, annak jó vége nem lesz. De hát most itt ott van a azt a fővárosról adta fel, ne? ha legalábbis szemigen, nagyon e, úgy, ezért meg van határozva, hogy igen. melyik utca a kerületén, melyik utca a főváros, de, de az keres. lehetséges, hogy mondjuk, hogy a főváros felújítja a Király utcát magát a közepét, igen. tehát ahol nincsenek házak, hanem igen. a két járda, és az úttest részét, és ami a két szélén van, az meg a kerületé. És az hát. nincs összemben az egész. Abszolút. Nem, mert, erre mond, mert a kettős hatalom a soha nem jó. Abba jó, hogy soha nem fog tudni kisülni, és egyébként a Demszki elég hamar rájött, még a 90-es évek elején, hogy ez egy rossz dolog. Na de ezt annak idején, az SZDSZ kezdeményezte. Amikor kialakították az önkormányzati törvényt a 90, 1990 nyarán, akkor ugye már túl voltunk az első szabad választásokon, és hát az SDS ugye, hát úgy gondolta, hogy ő fogja ezt megnyerni, és még nyerte meg, és hát azt nem tudták volna tolerálni, hogy még Budapesten is egy másik politikai erő regnáljon, ezért ellensúlyt akartak így módon képezni. Ez, ez a kiindulási alapja. Politikai okokból uh -huh. találták ki ezt a rendszert, ami még egyszer mondom, sehol a világon nincs, mert mindenhol máshol alá rendettség van a fővárosi kerületek között. És ez így normális. Uh -huh. Nem kell semmilyen diktatúrát látni. Egy város így működik. Tehát meg kell, el kell határolni a szintű ügyeket egyrészt, a másik részt pedig, hogyha a másodfok mindenképpen a magasabb szintű fórum. Tehát, hogy legyen befolyása, legyen a lehetősége beleszólni a, a legfontosabb ügyekbe, és most ez nem így van. Tehát, ö, és most már sajnos ehhez hozzánálni, nem lehet meg kéthámaros törvény mi csak esélye sincs, hogy hozzányúljunk. ebben akkor, a helyzet. helyzetben. Akkor akármelyik pártról beszélünk, aki nagy ígéretet Tesz, hogy Budapesten ilyen hidat építünk, olyan ízét ezt csináljuk, csináljuk azt csináljuk, mindenkinek csináljuk, mindenkinek jobbról, balról, alulról, felülről hangzanak el ígéretek. Ez, ha, ha egy egyszerű épületnél, mint a Királyutca 40 egyben, nem lehet egyensúlyra jutni, és tulajdonképpen ilyenfajta módon az egyik hatalmi erők játsza a másikat, akkor, akkor hogy lehet bármilyen fejlesztést tulajdonképpen megcsinálni, hiszen ennek nincs meg a, a, a strukturálisan nincs meg az alapja. Nagyon fontos kérdés ez, ugyanis... Ugyanis erről nem hallottam, hogy valaki ezt a kettősséget meg akarná szüntetni. Nagyon fontos kérdés a, a fejlesztési eszközrendszer, ugyanis, mint kiderült, a medikátában most mutatja, hogy a közhatalmi beavatkozások önmagukban nem elégségesek. Uh -huh. Részben azért, mert hát képtelenség az egy város egyszer levédeni, pedig sajnos úgy tűnik, hogy erre lenne szükség, mert ami nincs uh, műemlék nyilvánítva, az nincs biztonságban az épület. Bármelyik épületet eltűnhethetik, most nem akarok olyan, mondani, hogy még akár a májtás templomot is, mert persze ez nem így van, de, de a legkiemeltebb műemlékek és általában műemlékek ki nyilvánított épületek bármelyik épület. Bár amikor eltűnhet. Most már ez egy-egyen hát, Ez az arány egyébként milyen az ilyen mondjuk régi vagy műemléknek, tekinthető épületeknek? anyad része van igazán műemléknek nyilvánítva? Van, van erről valami? Ezt most elgondolás? A megítélés kérdésem, mit tekintünk értékesnek? Én azt mondom, hogy mindaz, ami a. Oké, okay, mondjuk ott van a nagykörút. A Nagykörút két ház sor. Az műemlék, műemlék, műemlék. vagy nem műemlék? Helyenként itt-ott műemlék, de egyébként nem. Ne ja, azért, mert az egy jó szerivel hiánytalan. Így van. Ö, így van. Méghozzá a 20. Hát, század. elejéről származó. Csak szerencsére motokon közelében, de szerencsére a helyére egy nagyjából elfogadható a többi közé nagyjából beérezkedő épületes sikerült végül is beépíteni, tehát nem egy olyan, mint amilyen otthonáruház, mellett Rákoszi után az a szörnyű a kivevőt. Uh -huh. Szóval legalább annyira vigyáztak ott még. De, de visszatérve, tehát az, hogy közhatalmi eszközrendszer részben azért nem elégséges, mert nem lehet mindent levédeni, pedig én nekem az a magánvéleményem, hogy a közmunkatanács Tanács időjében idején felépült városnegyedeket úgy olyan léteni kellene. Nem igaz, hogy nem lehet fejleszteni ezekbe. Egész egyszerűen azért nem igaz, mert elég sok fokhív van. Általában a háborúk miatt, meg időközbeni fel nem épült épületek is vannak, meg vannak tényleg földszintes dolgok, műhelyek ezek azok, amiket el lehet valóban tüntetni. Tehát még az a lakásszámot, amit most így megépítenek, így módon is ne építeni, hogy De meghagyok légyen. De egyébként akkor a lakásszám baj, hogyha egy terület annak a terhelése csökken például. Hát erről beszéltem az előbb. És akkor akinek Akképpen csökkenteni kéne a terhelést. Vagy, Nem, vagy, a... vagy az emberek, vagy az irodák köldöznek igen. egy kicsit szkijelbe, egy kicsit elfoglalnak olyan területeket, amik... amik e, most ezt megsz... csak azért mondom, mert... Szabadok, mert azt végülis nem lehet mondani, hogy egy kerületbe lehúzom a rejdőünt, és itt nem lehet semmit se építeni. Szóval ez kételenség, mm. ez nem életszerű. Igen, de, de am, amikor változtatsz volna, mondjuk tegyik fel, hogy ott van egy kicsi kerület, mint a hatodik, mert végülis az kicsi, ugye? Igen. Hát az azért az bejárni is elég könnyű. Tehát azért nem olyan, mint a 11. vagy a 12. ugye mi a kitergeti hát, lehetőségek? a 7. vagy ez egy ilyen mesterséges ketté a király utca mentén persze. Meg Azt pedig Terézvárosnak hívták az egészet úgy, ahogy van. Uh -huh. Tehát a, a, a, a Kerepesi úttól, van igaz, a mai Rákóczi az. úttól egészen a, a Váci útig, a mai Palszizsínszki útig uh -huh. uh, végestem Véterézváros volt, Mária Teréziára egy két elnevezve. Uh -huh. Az összes pesti uh, város rész az um, Habzburg, Haszburg uralkodóról van elnevezve. Még répót is kapott egyet, aki pedig leromolta a várainkat. De most visszatérve, aztán a um, Város egyesítésekor úgy döntöttek, hogy ketté választják, és a déli felét az elnevezik a Erzsébet királynőről. volton uh -huh. a egy Erzsébet városunk uh -huh. is. Csak akkor még nem voltak új végül is annáló polgármesterek ezeknek az élén. Hát ezeket. egyszerűen előjárók ilyen voltak, voltak, voltak. Előjárók voltak, ö, szűkített hatáskörrel. Uh -huh. Hát végül is a napi, gyakorlatilag ilyen ügyet, napi ügyeket uh -huh. vitték, hogy most nem minden... De az a fejlesztésben ügyen, nem... Hát tulajdonképpen tebe. a legfontosabb kérdések, alapvetően a közmunkatanát szintjén döltek el, uh -huh. tegyük hozzá, és így volt helyes. Most is uh -huh. így kéne. Most, most érnek át akkor a, a fejlesztési eszközrendszerre, tehát egész egyszerűen a közhatalmi eszközrendszer nem elégséges, részben azért, mert nem lehet annyit levédeni, amennyi szükséges lenne, hogy levédjünk. Uh -huh. része pedig, mint látjuk, még az sem mindig hatásos, tehát ö, hozzá kell kapcsolni fejlesztési eszközrendszer, mire gondolok. Ugye a vicsab is az folyik most, hogy 2007 és 2013 között milyen csillagasszati összefonnak ide bejönni az Európai Uniótól, plusz hozzá mi is a magunkat, tehát ezer milliárdok itt röpködnek a levegőbe. Na most ennek egy része, na ennek egy jelentős része euh, építési beruházásokba fog manifestálódni. Ha nem fogjuk meg most a dolgokat kézbe, akkor településeink, és nem csak Budapestről beszélek, de én most leginkább Budapesti alaggódok, településeink arculata meg fog alapvetően változni. Ugyanis a mostani negatív folyamat még inkább fel fog gyorsulni. Tehát ezt elő de lehet látni, ezt a vak is látja, hogy annak idején a második milleniummal megmondtuk, hogy mik várható, és ezt elkerülni, milyen veszélyek vannak, és pé is következett. Most én biztos vagyok benne, hogyha nem lépünk vihar sebesen, akkor nagyobb bajok lesznek, mert a bontások nem, hogy alább mennének, hanem még csak fel is van gyorsulni. Tehát magyarul mit kell csinálni, hogy ezeket a fejlesztési alapokat és fejlesztési programokat, amik erre épülnek az alapokra, olyan módon kell irányítani, tehát olyan ö, szabályokat kell rájuk ö, hát, ö, meghatározni, és a programokat pedig olyan módon kiírni és elindítani, hogy az a városok valódi rehabilitációjára is ö, valódi rehabilitációt is szolgálja, ö, méghozzá ö, olyan módon, hogy ez ö, az értékeknek a védelmével és megőrzésével és felújításával, tehát javításával járjon. Tehát ö, ez, ami egyik... És azon kívül pedig vannak még más egyéb ö, fejlesztési eszközrendszerek, különböző preferenciák, dispreferenciák, mit tudom én, a, a hitelkonstrukciók és egyebek nem akarom most felsorolni, de lényeg az, hogy nagyon sok olyan módszer van, amelyek révén a város értékeit üzleti alapon is megtámogathatnánk. Mm -hmm. És mi is kellene. A... Bennem, már többször akartam ezt kérdezni, tulajdonképpen, amely sokszor beszélgettünk már erről, mert ez egy kell is, hogy beszélgessünk erről, hiszen ez, ez Budapestnek a legfontosabb problémája, ez a kettősség, és az ebből származó gyakorlatilag fejetlenség és összevisszaság, hogy mi volna akkor, hogyha elfogadjuk azt, hogy az van, ami van, megmarad ez a kettősség, megmarad ez a hát képen spontán rombolás, össze-vissza építkezés, de Mégis emberek lakják ezt a helyet, tehát ez egy élő szervezet ettől függetlenül. Mivé fejlődik? Mi lesz azokkal az emberekkel? Mivé fejlődhet 5-10-15-20-50 év alatt, hogyha mondjuk marad minden ugyanúgy, mint mondjuk az előző 15 évben, eh, ahogy fajtak ezek a dolgok? Hát kérem szépen erre azt tudom mondani... Beleértve a Király utca, a 40-ös hasonló házaknak a lerombolását is, Igen. hogy ezek mégiscsak meg fognak történni stikába, vagy ne nagy részt, és lerombolják, és akkor mi történik? Én elmondom, mi történik akkor, ha egy új épület felépül valahol. Én mindig abba, abból indulok ki, hogy jó vagy rossz az az épület, hogy el, próbál meg, elképzelni, hogyha annak az útnak, vagy utcának két oldalán végig, vagy közel végig, olyan, vagy ahhoz hasonló kaliberű épületek állnának, az javítaná, városképpen vagy Na most emelgettem már ugye ezt a raketakilövőt a, a otthonáruháznál. A klasszikus esetünk ugye a Calvin téri irodai e irodaépület. E, ott van hogy Dózsogyogy úton egy olyan építmény, amelyik úgy néz ki, mintha éppen most vetné robbanás. Uh -huh. Teljes teljes káosz. Tehát lehetne sorolni ezeket az építményeket. E, tesséken tessenek elképzelni, tisztet hallgatók, hogy a utcáink és útjaink két oldalt végig ilyen épületettel vannak szegélyezve. Ez lesz. Hogy de ez még csak esztetikai probléma. Igen. Jó, hogy egyébként városfeltési szempontból, vagy? Mert hát erre azt mondjuk, hogy de hát az emberek ízlésének ez megfelel, mert a következő generáció ebbe fog beleszületni, és neki ez lesz a szép mint hogy például a szecesziót is kritizálták, annak ügyén és csúnyának tartották, és, és a gyerekkoromban, még egész kiskoromban, még, a, még egy szecessziós dolgot azt úgy félrelögtek, hogy az az nem érték, ugye ma már ez, ez komoly érték, és antikvitásnak számít. Tehát ez az ízlés változik. Vagy például a 60 évek bútorait, hogy utáltuk, vagy a hatvannás vagy évek elejék, ezek a modern bútorok ez mégis van egy ilyen retro irányzat, és ma ezek fölérték elő. Ennek. tehát az ízlés egyszerűen megváltozik és ma az emberek azt tartják jónak, hát amiben végül is beleszülettek, és nem érzékelik hogy mit veszítettek el erről van szó na most, na, de most az, ez az esztetikai igen, oldala ez a kérdésem hogy, ja, hogy hogy, hogy hát fok, fog beszó élni a város hogy, hogy, mit fog, hogy mit egészségügyileg akarnak-e ott lakni elmennek, ott maradnak Szörny lesz belőle, mi lesz belőle? Hát még, még nagyon forgalom lesz, még nagyobb bezsúfolódás lesz, és ráadásul az életmód azzal jár, amit amerikai példárban olvastam annak idején, hogy ott már kialakult egy olyan réteg, a jappi, aki naponta annyit gyalogol, hogy a lakásható liftig, a liftől, ugye a, a lenti garázsban a kocsijáig, majd ugyanezt a távolságot megteszi a munkahelyén, a kocsit tehát a liftőig a, a irodájáig, és majd vissza haza. Körbe ennyi amely a gyaloglása, illetve időnként elmenne a, ko a kocsival, a, elmegy a bevásároló központ, hogy ott egy kicsit több egy gyalogol. És akkor ennyi volt. Mm -hmm. Tehát gyakorlatilag megszűnnek az utcáknak a jelentősége, hiszen uh, már ó, nem ott vásárol, ott nem fog sétálni, mert mit tudom, mert a közbiztonság az nem lesz olyan, nem lesz számára fontos, tehát olyan amerikai zállódást láttok, hát egy magyar ö, újságíró vagy mindegy végül is, lehet, hogy szakmabedi volt, aki megörkönyödve tapasztalta, hogy Los Angelesben, hát naiv európaiként el akar benni sétálni. A városban. És aminek úgy néztek rá, mint egy parslakon, hogy mit akar sétálni, hol, meg abban mit akar, ez nem lesz, nincs egy kis járdák, hát, ez csak altopályák vannak. <síns> Ugye? Most ö, a legvégső kimenetelnek a dolognak ez. Tehát, hogyha mindent arra állítunk rá, hogy ma pillanatnyilag az érdekeink szerint mit tartunk jónak, akkor ebbe Los Angeles lesz, tele autópályákkal, és... Jó, de ki az, aki jónak tartja? Mert például most ugye kampányt élünk, és itt, itt mindenféle, most nem, nem akarok politizálni, hanem csak néhány gondolatot fölidézni belőle. Nagyon sokszor... Most a két nagy párt, ugye az egyik azt mondja, hogy nagyon rosszul élünk, a másik azt mondja, hogy milyen jól élünk. Az egyik azt mondja, hogy nagyon rosszul élünk, mert valaki, mondjuk, mit tudom én, egy nyugdíjasnak nehezebb kifizetni, mondjuk ha tudom én a rezsit, mint mondjuk x-jelvezet. Így, így van, vagy nem, most nem akarok belemenni, ez egy állítás. A másik állítás, hogy a GDP meg növekedik, és a nem tudom micsoda, a külkereskedelmi mérlegünk mennyit javult. Tehát, ki az, aki megmondja, hogy mi az a jó? Mert a Rákóczi úton van egy beruházó, épít egy nagy házat, és azt mondja, ez nagyon jó, mert el tudtam adni, és én három év múlva kiszálltam belőle, és ez nagyon jó. Hát, de, igazán, hogy a választ a polgárnak De kérem. tíz év múlva, vagy például ott van a Kálvin téri ház. Elképzelhető, hogy a beruházó már túl is adott rajta. Lehet, hogy nincs igazam, de fölépítette, kiadja irodáknak, megvették, viszont látása elmegy. De olyan helyen van, olyan a hangulat, hogy ott lehet, hogy nem működnek a dolgok, és, és az egész tönkre megy. Egy valami tehetséges csak, hogy választópolgár felébred, Csipka Rozsika álmából. Most kezd ébredezni, hiszen az, hogy ez a Király utca 40 nél egy ilyen komoly akciós sorozat indult. Ez példa Ez reménykelt egyébként függetlenül attól, hogy a ház maga megmarad-e vagy sem, én még mini reménykedek, hogy talán mégis megmarad. De reménykeltő maga az, hogy egyáltalán egy házér régi értékeinkért ilyen masszív tiltakozást tud létrejönni. Erre még nem volt példa egyébként, és azért nagyon fontosnak tartom, és erről mutatónak. Egy búcsulókes bánkodomás, ha sírok rán De búcsulókes bánkodomás, ha sírok rán Elver az Isten óstorából a minden napi bánó az Isten ó, stora, voló, minden napi bánó tavó Egy anyám, híz a térek, Miért felingemet fel ingemet, az árva bolygó énetemet? Ébben nem tudtam, hogy így járok szerencsétlen ágra meg átkolyszálkozt az agot, ő ne szálljon semmi jallót. Eljárdi ország, sűrű vizebe, sokat ittom belőle. De ittom, sinom kell belőle, mert kételen vagyok villá. Elment a hó egyekről, de a bu nem szívemről. Ejj, de el, a szívemről, elég volt már becsületből. Mert annyit sírtam életembe, hogy ruhát mosottnék benne. Egy de most kibobbám az ingemet, Azután a bú szűvemet. Mert oda fönn az égen a hajnal csillog, künyog, hegye felett ragyog. Éj, azért az ér van az olyan messze, fáj a A nagyvárosi dilemmákat hallják, megérkezett közben Gellej János is, Konodzia Gáborral, már hosszan beszélgetünk, ugye városrombolás második része ennek a témának, de lehet, hogy sokadik király utca 4-ben ma a állatorvosi ló, amiről beszélünk, és Gellej János abban a pillanatban érkezett, amikor a zene hangjait e, hát, e, már kifelé húztuk és onnan jöttél a Király utcából, közvetlenül. Annak a hogy 7 órára volt meghirdetve egy tüntetés, szombat reggel. Azt kell hogy nagyon sokan eljöttek érdeklődők, nagyon sok új arcot is láttam, ami hát nagyon izgalmas dolog, hogy az emberek érdeklődéshez nemhogy változatlan, hanem úgy látszik, hogy fokuszódik a téma iránt. Ugyanakkor a helyzet olyan, ma nem bontották az épületet, teljes csend volt, Uh, holott hát el voltunk szánva arra, hogy esetleg uh, megakadályozzuk a, uh, azt, hogy folytassák tovább a buntást. Uh, most két napja gyakorlatilag csak takarítottak, aminek a következtében azonban éppen egy várható rossz időjárás előtt a is, uh, hát uh, hosszú évek óta alátucolt födémekre hordták rá a sítet, ami egy, uh, mondjuk egy azt kell mondjam, hogy egy életveszély okozó állapot a probléma, amit az utolsó napoknak a különböző sajtónyilatkozataiból kiderült, az az, ezt én már megfogalmaztam egy körülbelül tíz nappal ezelőtti tüntetésen is, hogy miközben folyik folyamatosan tovább a bontás, az épület rongálása, tehát egy műemlék rongálása, ami büntetnek minősül a törvény szerint. A közben sem a törvény erejével, sem pedig az sz illetékes szakhatóságok erjes fellépésével úgy tűnik, hogy nem sikerül gátat vetni itt ebben az épületben ennek a bontásnak, vagyis hát azok a civil szervezetek, amelyek felléptek ezen a bontás ellen, most teljesen magukra vannak utalva. Eddig is nagyjából így volt, különböző rokonszerv nyilatkozatok természetesen elhangzanak, sőt azt kell mondjam, hogy a... Főpolgármester úrnak a terve, hogy hogyan lehetne hosszabb távon a rehabilitációt elősegíteni, ehelyett a pillanatnyi érdekeket követő bontás helyett. Ez egy nagyon hasznosnak ígérkező terve a közeljövőben, de hát egyelőre a jelenlegi bontást nem sikerül megállítani. Ott az elképzelésünk az volt, és ez az érzés eléggé általános volt mint azokban akik itt tiltakoztunk hogy ez egy annyira fontos épület, egy nem is az ön, ön értéke miatt, bár természetesen az, hogy a Király van ez a, az épület, ez egy nagyon nagy jelentőségű dolog. Tehát végülis ennek a, ennek a területnek ez az egykori főutcája, és ez az az utca, ahol a legtöbb műemléképület található a fővárosban. Itt igazából egy folyamatról van szó, melyet meg kellene próbálni megállítani, tehát hogy egymás után kerülnek veszélybe ezek a házak, egy hosszú éveket igénybe vevő taktikának az eredményeképpen. Az önkormányzati tulajdonú házakból kilakoltatják a lakókat, vagy hát persze finomabban, nagyon rossz állapotban lévő házakból esetleg jobb körülmények közé tudnak kerülni az emberek, tehát nem mondhatom, hogy ez egy antiszociális tevékenység volna. De az eredmény az az, hogy az üresen maradó házak azok függetlenül attól, hogy műemlékeke vagy sem, természetesen romlásnak indulnak, amihez persze hozzá is lehet segíteni alkalmattán. És az életveszélyes állapotú házakat pedig már minden további nélkül lehet bontani, és át lehet adni a helyet valamilyen új és elég nagy jövedelmet ígérő ingatlan beruházásnak. Kinek jelent jövedelmet? önkormányzatnak, az ott él embereknek. Az önkormányzat kinek... ezeket a házakat rendkívül olcsón adja el. Tehát itt nem csak a e, nyilván nincsen semmilyen dokumentálható ismeretem arról, hogy például a Király utca 40 és a Merette vele együtt eladott Vasvári pár utca 4-es számú telek mennyiért cserélt Ez nem nyilvános? Azt gondolom, hogy nyilvános és nyilvánosnak kellene lennie, és utána is lehetne menni, de ez nem történt meg ebben az esetben. De hát például az Andrási úti palotáknak az esetében nyilvánosságra kerültek az eredási állok, amelyek messze-messze áron aluljak. Tehát itt néhány száz millióért több milliárdos érték kapott új gazdát. És ezért a, azok, akik építenek ezeken a telkeken Általában bankhitelből teszik meg ezt, amelyet természetesen a lakásokra adása után visszatudnak fizetni, tehát anélkül, hogy számottevő tőkéjük lenne, végrehajtják ezt a bizonyos ingatlan befektetést, és a bevétel elami ami igen jelentős, tehát azt lehet mondani, hogy majd lakás nézetméterre a belvárosban, nagyságrendileg 200 ezer forintból kihozható, és itt például 600 ezerért árulják a, az új lakásokat ebben a házban. Na most, ha azt mondjuk, hogy még valamilyen egyéb költség van, meg telefonköltség, meg akár szóval akármit próbálok erre rászámolni, azért az biztos, hogy négyzetméterenként legalább két ezer forint haszon van rajta. Ez az Ami több ezer nézetméter esetén azért nagyon számottevő, mm. ez az építettői természetesen, vagyis anélkül, hogy ő igazából bármit kockáztatott volna, és bármilyen tőkét erre fordított volna, egy rendkívül nagy haszonnal tud továbbálni, Most, hogy ez, ez a haszon, ez, ezt ő bárkivel megosztja-e, vagy bármilyen módon felhasználja-e úgy, hogy ezek a szabálytalan akciók könnyebben lebonyolíthatók legyenek, ez nyilvánvalóan egy feltételezés hmm. csupán. Hát ez már Tent rendőrségi kérdésünkkel. Igen, ez e, alapvető probléma, konkrétan egyébként a Király utcában is, hogy e, magán a demonstráción, amit szerveztünk oda az épület elé, szó volt arról, hogy a... Közelében álló további régi épületek is veszélyben vannak, pontosan ilyen felvásárlások által, tehát az önkormányzat eleve ezeket az épületeket nem adta el a lakóknak, pedig azt kell mondjam, hogy a lakó, ahol megvették a lakók az épületeket, azok az épületek általában állnak. És amelyik nem adtak el, azok vannak veszélyben, mert ugyanis a lakók azok általában értékvédők, tehát ők szeretnek, szeretnek legszívesebben ott maradni, ahol vannak, kolszerősítve a lakások természetesen, tehát még egyszer mondom, senki nem várható el, hogy szabakonyhás komfortnékió lakásba éljen, de ezeket a házakat, lakásokat lehetne korszerűsíteni, és vonzóvá tenni, és új módon meg, ö, hagyni őket az utókor számára. Ö, nagyon fontos tehát, hogy ö, ö, először is ezt a, ez, ez egy nagyon negatív folyamat, amire most szó van. Szándékosan nem beszéltem erről, mert ö, ö, én számítottam rá, hogy János erről beszélni fog. Ö, ez szérteti monapság legjobban az épített étékeinket. Tehát a, magyarul mondjuk, spekuláció. Na most ilyen, hogy spekuláció persze volt a boldog békeidőben is. Emiatt aztán történt az meg, hogy zsúfotlan építették be a belső város De ö, nem túl kell szakadni attól, hogy az esztétikának igenis jelentősége van. Nem mindegy, hogy milyen környezetben élünk. Tehát legalább arra odafigyeltek, hogy milyen környezetet hoznak létre. Akkor is voltak ebbe problémák, és a közmunkatanásnak komoly problémákat jelentett az, hogy össze-vissza építkeznek, egyik ház ilyen magas, másik ház olyan magas, ahol képesek voltak beavatkozni, és tervszerűen meghatározni, láss például Andrássy út. ott nagyon szép környezetet is hoztak létre, mi ma a mai napig büszkék vagyunk. Na most a város építése azt tulajdonképpen térképzést jelent. Tehát a régebb természetes volt és magától értetődő, hogyha az utcavonal megtörik, akkor a háznak a homozati vonal is megtörik. Általában figyelmen kívül hagynak minden ilyesmit. Tehát nem várost építünk. Ezek az új épületek, amiket a helyükre fognak építeni, azok nem igazi városi milliót hoznak létre, és ez az egyik fő bajom nekem, mint város urbanistának. De az önkormányzatnak a képviselői hivatalnokai azok arra hivatkoznak, hogy egyszerűen arra nincs pénz, hogy régi épületeket felújítsanak. Ugyanakkor az a Na, helyzet... de hát a ugyanúgy el lehetne adni felújítva új tulajdonosoknak, e, akik... 600 vagy nagy... még több ezer forintokat egy, egy, egy gyönyörű régi lakásért is. Persze, tehát itt olyan életminőségű lakásokat lehetne előállítani, ami az átlagon jóval felül van. De a másik uh, probléma az az is, erre éppen a uh, főpolgármester úrnak a mostani ilyen intézkedései tervei kapcsán uh -huh. közzétett. Uh, saját levele, a saját honlapján részletezi ezt pontosan, hogy a fővárosnak van egy hosszú távú rehabilitációs programja, ami úgy zajlik, hogy az egyes önkormányzatok a saját, a saját tulajdonunk eladásából, tehát lakások, házak, ingatlanok eladásából jutatnak a fővárost központi kasszájába egy bizonyos összeget és ilyen módon részesülhetnek a főváros rehabilitációs támogatási keretéből, amihez, ha ők maguk hozzáteszik ennek a nyújtott támogatásnak a felét, akkor tudnak egy olyan alapot, pénzalapot képezni, amely alkalmas a régi épületeknek a megmentésére. Na most a 6. és hetedik kerület, amelyekről itt ebben az esetben szó van, ezek, ezekben a programokban, amelyekkel a Józsefváros, a Ferencváros nagyon sok látványos eredményt érte el, nem akarok ebbe belemenni, vagy ezt kritizálni, de minden esetre ők ezt nagyon e, komolyan használják ezeket a lehetőségeket. Tehát a 6 hetedik kerület e, kizárta magát ebből a programból, ő nem hajlandó a saját e, bevételeiből jutatni a fővárosnak. Mert ez egy fejjében, valami lenne, ez, tehát igen, hogy ez, ez, ez szerződés alapján Ez megyom. egy lehetőség, amit evel uh -huh. ők nem élnek. Holott ez egy nagyon nagy pénzösszeghez jutathatná őket, csak azzal a kötelezettséggel jár, hogy akkor ehhez hozzá kell tenni a másik felét a saját bevételeikből. Vagyis ennek az az eredménye, hogy itt egy folyamatos és tulajdonképpen a kerület számára Igazából ered, nagyon kevés eredményt jelentő felélése folyik a, a kerület vagyonának, tehát a, ami, hát azt kell mondjam, a kerület lakosainak tulajdonképpen a vagyona, nem beszélve arról, hogy Budapest vagyona, ez fokozatosan átkerül egy olyan magántulajdonba, mely fölött semmilyen kontrollt nem tud már gyakorolni az önkormányzat, ott lehetősége lenne olyan fejlesztésekre, amelyek hát a kerületen messze túlnyúló érdekeket tudnának képviselni. És ez, hogy mondjam, tehát, hogy ez, nyilvánvalóan ezen óvatosan kell bánnunk mindenfajta vádaskodással, de nem te is említetted, hogy azért itt büntető felelősség is fölmerül, mondjuk egy műemléképület lerombolása kapcsán, hogy valójában maga az önkormányzat most nem lehet talán személyekre rámutatni, nem csúszik-e bele abba a hibába, hogy tulajdonképpen hűtlen kezelés, a stb. stb. stb. Tehát olyan fajta ö, vagyonkezelési hát, hibát követel, ami, ami bizony ö, bűncselekmény jellegű. Nagyon furcsa ez a helyzet, mert ö, a Király utca ben bontási engedélyet szabálytánul ki, ezt az, ügyés, ezt az ügyészség elismerte azzal, hogy megóvta ezt az engedét. Ugyanakkor a polgármester kijelentette, hogy ő szerinte nem történt szabálytalanság. Vagyis itt van egy furcsa, e, hogy is mondjam csak disharmónia mm -hmm. az ügyészségi állásfoglalás és az önkormányzati álláspont között. Van egy telefonálunk. Meghallgatjuk egy rövid időre. Haló. Haló. Nekem csak egy nagyon rövid kérdésem lenne, hogy ezeknek a házaknak megvan-e még az eredeti építési terve? Mert hogyha ezek meglennének, akkor ezek alapján ezeket a házakat még most is lehetne egy félig lebontott állapotban talán rehabilitálni és kötelezni arra a beruházót, hogy ugyanilyet építsen, mint ami az eredeti helyén volt. Mm -hmm. Nem tudom, hogy ez egy túl naív álláribont ez az egyik. Megvannak meg az eredeti tervek, hogy újra lehet építeni őket. A másik meg, hogy hallottam én már olyat, hogy külföldön kísérleteztek olyan dolgokkal, hogy az eredeti, eredeti homlokzatot meg kellett hagyni és a belső teret azt lehetett modernizálni, tehát az utcakép megmaradt. De ez is egy ilyen fél megoldás, én tudom, mert azért a belső lakásoknak az értéke akkor ugyanúgy eltűnik. Tehát mondom, nekem ez a két kérdésem lenne, hogy ilyen módon meg lehetne esetleg oldani ezeknek a házaknak a sors. Köszönjük szépen! Hát a, az kérdés. a helyzet, hogy a kiai 2040-nek akkor az eredeti 1844-es tervei, a ház lényegében nem változott azóta. A homlokzatát némileg átalakították a 20-as években, de ez igazából az ablakok formái, néhány RK formán kívül nem jelentett semmilyen komolyabb beavatkozást. Vagyis ez az épület, hiszen a főfalai azok épek, nyilván a falföldémeket ki kell cserélni, ez az épület egyszerűen helyreállítható eredeti állapotában, és akkor beleilleszkedik egy mellette álló műemlék sorba, amivel hát létrejön egy a reformkor hangulatát pontosan felidéző épület sor. Hogy beül ez, hogy alakítják ki, ez nyilván egy tervezési kérdés. Azt nem hiszem, hogy járható út volna, hogyha most ezt az épületet lebontják, és akkor utána ugyanazt visszaépítik. Ez teljesen értelmetlen, hiszen most lehet valami hasonlót építeni, mondjuk, de hát itt ennek meghatározott szerkezetei vannak, ilyen 3-4 méter vastag kő-tégla-vegyes falazatú főfalak, amelyeket hát nyilván a mai technológiai viszonyok mellett nem lehetne visszaépíteni, és nincs is sok értelme, ha egyszer most bontjuk le. Tehát az agyrém az volna, hogyha most lebontjuk, és akkor jövétlen elkezdjük újjáépíteni. A, az egy nagyon fontos dolog, hogyha nem sikerül megakadályozni ezt a bontást, amiben azért még reménykedem, hogy sikerülni fog, akkor mi az, ami a helyére kerül? És sajnos ez megint egy nagyon nehezen ellenőrizhető, és általában a minőségi követelményeket nem igazán betartató jogi környezetben történik. Tehát nincs igazából lehetőség azt mondani, hogy ez a ház csúnya bizonyos szabályokat nyilván az országos építésügyi előírásnak és budapesti szabályoknak a betartatását, azt a, önkormányzatépítési osztálya megkövetelheti, de hát az eddigi tapasztalat szerint egyáltalán nem követeli meg, hogy a városképbe illeszkedő épületek kerüljenek az újak helyére, és ez az, ami egy rendkívül súlyos probléma, hogy a város szövetet, ami itt valóban Budapesten egyedülálló módon őrzi a klasszicista városnak a, egy nagyobb egységben az eredeti képét, tehát ezt a városszövetet olyan épületek bontják meg, amelyek nagyon durván megsértik magasságban, laksűrűségben, homlokzat kialakításban, színekben azt a hangulatot, amelyet, amely jellemzi ezt a negyedet. De hát itt ehhez még hozzá kell tenni azt is, hogy ráadásul ez a világörökség része, is, mert az András út a világörökség által védett terület, ez annak a védőzónájába kerül. A nemzetközi megállapodások szerint, amelyet a Magyar Köztársaság jóváhagyott, tehát csatlakozott ezekhez a nemzetközi egyezményekhez, ennek a világörökségi területek a kezelésével bizonyos előírások járnak, tehát ki kell dolgozni egy kezelési tervet. Ez megtörtént, csak ezt nem léptették életben. Nincsen ennek végrehajtási utasítása. Nem hozták létre azt a kezelői irodát, amely ezeknek a kezelői... Ez a kinek a dolga lett volna? Ez a kulturális minisztériumnak a hatáskörét tudomásom szerint azért követeljük, de ez az egyik a, a mai Tehát ez a mai nem is fővárosi probléma már ezen a Nem, szintem. nem ez mm. egy országos kérdés. A mai tüntetésen 12 pontot olvasott fel a Zóás Egyesület, és a 12 pont egyike az az, hogy ezt a kezelési tervet, amely egyébként nagyon sok évi késéssel készült el, ezt hát törvénybe kell iktatni, és létre kell hozni azt a kezelési irodát, amely felügyeli azt, hogy a, ezeket a követelményeket beépítik-e az önkormányzatok a kerületi szabályozási tervekbe, és annak megfelelően járnak-e el. Tehát például nem lehetne telekösszevonást elrendelni, vagy engedélyezni, ami itt megtörténik, mert ez eleve egy nagyobb léptékű épülettel jár. Nem lehetne ezeken a területeken, a laksűrűséget növelni, tehát ha itt ezen a két telken volt, mondjuk még így is, hogy rendkívüli módon összezsúfoltak eredeti, mondjuk a híd idejében két lakásnak tervezett szinten, mondjuk volt nyolc lakás jelenleg. Ezeket megosztották, ugye ezeket Megosztott a lakások. Lakásod, természetesen még így is egész nagy lakások voltak. Akkor ha itt volt mondjuk 4 lakás ebben a tömbben, akkor nem lehet 100 lakást a helyére építeni, mert hiszen ennek az autóforgalom szempontjából és nagyon sok szempontból egy olyan vonzatai következményei vannak, amelyek súlyosan károsítják ezt a környezetet. Tehát az emberek azért szeretnek itt lakni, és hát ezt elég sokan hangsúlyozták, hogy nem szeretik a lerohadt házakat, de magát a vidéket szeretik, mert ennek van egy léptéke. Na most ezt a fajta léptéket, hogy, hogy úgy körülbelül mennyi ember mozog az utcán, meg hány ember halad át egy utcán, egy fél óra alatt, és így tovább, hát ezeket nem szabad a végtelenségig terhelni, ez egyszerűen nem bírja el a város. Nekem uh -huh. van egy ilyen obligált kérdésem, amit ilyenkor fel szoktam tenni már ezekkel a kap ö, problémákkal kapcsolatban, hogy vajon lehet-e olyan javaslatot tenni, ami Megengedi azt, hogy az üzleti érdekek megfelelően érvényesüljenek, miközben ezek a, az elvárások a város tervezéssel kapcsolatban ezek szintén érvényesülnek. Tehát, tehát magyarul ne csak az legyen üzlet, hogy valamit lerombolunk és egy újat építünk, hanem nem képzelhető el, hogy a, a, a felújításnak egy más módja az egyébként a beruházók számára ugyanolyan, jó eredménnyel szolgálna. És szívesen mennek oda, és hozzák a pénzüket. Azt a példát, amit <gül> nagyon durva, de jellemzi az önkormányzat álláspontját. A Dob a Szóda nevű jól ismert ilyen romkocsma az egy műemléképületben működött hosszú ideig, majd őket onnan ebből az épületből kitették. Ez a műemléképület jelenleg lakatlan. A Szóda vállalta volna azt, hogy vállalta, felajánlotta az önkormányzatnak, felkért az önkormányzat arra, hogy ők megveszik ezt az épületet, teljesen felújítják, és egy olyan funkcióval fogják üzemeltetni, ami annak a kerületnek a, a kulturális életéhez járónak hozzá. Tehát ottan folytatják ezt a nyilván mm -hmm. ezt a kocsmaszót a lehető legjobb értelemben, hiszen akik ismerik, azt tudják, hogy ezek, ezek valóban kulturális szórakozó helyek de ugyanúgy még csinálnának két termet, nyitnának egyéb Muzik, közösségi zvét, de hát egy közösségi funkciókat. Tehát egyszerűen egy eleven városi életnek a színterévé teszik ezt a műemlék épületet. Ami azt jelenti, hogy a környék is ezáltal sokkal magasabb. Hogy hogy emelkedik a, a környék értéke. Nem adták el nekik a házat, azt mondták, hogy nem, ők nem mm. vehetik meg. Megvárják azt a beruházót, aki majd a ház összeomlása után ott majd száz, száz lakást fog építeni. De Tehát, csak a saját hasznára, A saját hasznára, hogy. A, az biztos, tehát én most annyit tudok kérleteni, hogy a kerületnek ez nem válik hasznára. Míg a kerületnek hasznára vált volna nyilván az, uh -huh. hogyha ott egy kultúrált szórakozó egy működik, egy felújított műemléképületben. Uh -huh. Tehát itt azt kell, hogy mondjam, hogy ez a rossz hiszeműségnek egy egyértelmű bizonyítéka. Na most kicsit pontosabban a kérdésedre, ez egy félig meddig adott válasz volt. Itt egy olyan rehabilitációs programot kellene kidolgozni, egy hosszú távú eh, programot, amely valóban beépíti a magántőke megjelenését ezen a területen meghatározott feltételekkel. Azt gondolom, hogy ezt a e, harácsoló tőkét e, nem lehet beengedni, és nem lehet arra szállni, Tehát olyan módon nem lehet ezt a területet rehabilitálni, hogy valaki e, mondjuk sok millió forintot vigyen haza egy, egy beruházásból. Meg kell elégedni azzal, hogy egy kicsi haszna van valakinek egy házon, de ez egyébként nem a, az ingatlan befektetésre vonatkozik, ez azt hiszem, hogy mindenütt... Uh -huh. a, hát, hogy mondjuk a, megvan a tisztes haszna, és nem a annak a tiszteresel. Igen, tehát Igen. itt a tisztes haszon ez mindenütt az uh -huh. egész országban, azt hiszem, a, ezzel a, egy nagyon fontos dolog volna, hogy, hogy általában az üzletek azok, azok tisztes haszonnal járjanak, és ne többel mert ez az, amelyen a közösségi érdekek még sértetlenek tudnak maradni. Nyilván mihelyt itt megjelenik egy, egy a tisztes haszon túlmenő haszonra várakozó, peruházó, onnantól a közösségi érdekek nagyon könnyen sérülnek. Persze ez kéne, hogy valami közösségi ellenőrzés legyen. Itt a, a probléma az például a 7. kerületben a korábbi óvás által szervezett tüntetéseknek a hatására, amely a Holló utca 11-es számú háznak a eltüntetésével, lebontásával és mondjuk nagyon előbb meg körülírt módon történő beépítésével folytatódott. Tehát ott azért sikerült egy folyamatra legalább nagyon erős reflektorfényt irányítani, és ennek következtében sok épület védelemben részesült, és ennek következtében kellett a kerületnek egy új szabályozási tervet készíteni, amelyet tavaly évvégén el is fogadtak, csak megint elfelejtették azt, hogy a törvény előírja, hogy azokkal a civil szervezetekkel egyeztetni Kell, akik ezen a területen abban a folyamatban érintettek. Tehát ugyanúgy elfelejtődött, hogy finoman fejezem ki magam, egy törvény által előírt lépés, mint ahogy a király 40 bontásánál is elfelejtették a műemléki hatóságokat értesíteni arról, hogy egy műemlék mellettálló épületet és egyéb okok miatt is védett épületet le akarnak bontani. Vagyis most megint van egy érvényes szabályozási terve a 7. kerületnek, amely azonban tartalmaz önelemeket, elemeket, amelyel egyáltalán nem értenek egyet azok, akik évek óta nagyon komolyan, alaposan foglalkoztak a kerületnek az építészeti örökségével, kincseivel, tehát mindazzal, hogy, amit hát itt meg kell menteni. Tehát ebbe a folyamatba, pontosan úgy, ahogy mondod, nem, ez nem egy vágyálom, a törvény szerint be kell vonni azokat a civil szervezeteket, akik ezt igénylik, és a területen valóban érdekeltek. A műsorunk az most véget ért, és én egy indítványt szeretnék tenni, a hallgatóinknak is, nektek is, hogy valamelyik következő műsorunkban kéne csak azzal foglalkozni, hogy a civil mit tehet ebben az esetben, úgy, mint civil szervezet, úgy, mint egyén, és most nem csak egyszerűen arra gondolok, hogy valamilyen fajta hát, törvényeket soroljunk föl, hanem egy kicsit vizionáljunk arról, hogy mi az, amit megtehet, mint ahogy mondjuk az óvás egyesület veszi a bátorságot, és kiáll, és megteszi, de ez csak egyik módja a dolgoknak, valószínűleg a mindennapokat nem lehet tüntetéssel csinálni, hanem, hanem a fálekfájabb a, a pontokon kell fölkiáltani, de a mindennapokban szükség volna valamilyen civil aktivitással. Erről szeretnék egyszer egy kicsit bővebben hallani, egy kicsit olyan legyen olyan kvázi, idézőben mondom, civil akadémia, hogy egy kicsit a hallgatóink is megértsék, hogy ők mit tehetnek ne gondoljuk azt, hogy majd jön egy jó egyesület, és megcsináljuk, akik az egyesületpöttet is alkotják. Ne, azt gondolom, hogy ez nyugodtan össze lehet ezt foglalni, az ennek az ügynek a tanulságán. Ennek az is, ügynek a tanulságán abszolút. Egyszerűen a jövő ezen múlik. Tehát az az, az országból itt mi keretkezik, meg mi felé megyünk, az nem, hát az most mindenki azt érzi, hogy majd a feje fölött megtörténik jól vagy rosszul, de nem, ez mi rajtunk múlik, hogy mit csinálunk -e egy élhető országot magunk körül, a magunk saját problémáit a kezünkbe tudjuk-e venni. És sajnos azt kell mondjam, hogy az ország lakossága általában úgy érzi, hogy, hogy nincs abban a helyzetben, hogy a saját ügyeit ő maga intézze, ennek persze meg vannak az okai. A civileknek a saját kell venni a sorsukat, legalábbis ez kell, hogy a szándékuk legyen. Ezt el kell, hogy higgyék, hogy ez igenis lehetséges. Több olyan önkormányzat van, ahol a önkormányzati képviselők jelentős részét nem egyik vagy másik párt küldte, hanem helyi civil szervezetek. Különböző ilyen, ilyen helyi szerveződések, amelyek egyébként máshol teljesen ismeretlenek, De ők küldenek képviselőt az önkormányzatba. Tehát nagyon fontos a szerveződés, mert egyedi akciókkal valóban nem lehet megvédeni. Tehát erre majd a legközelő alkalommal fogunk Köszönjük szépen! Önök a nagyvárosi dilemákat hallgatták. Ma Gelle János és Kulundzsia Gábor volt velünk, és két hét múlva ismét jelentkezünk.